Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya, ada sebagian ulama Menganjurkan di bulan Syakban Antara tanggal 1 dan tanggal 15 itu uh, Dianjurkan puasa Nah tanggal 1 dan 15 itu Puasa yang dikukuhkan apa tidak? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Puasa tanggal 1 sampai 15 Sya'ban bukan puasa yang dikukuhkan, akan tapi tetap disunnahkan dan tidak harus sampai tanggal 15. Sampai tanggal 30 Sya'ban disunnahkan. Hanya ada di dalam mazhab kita Imam ash syafii radhiyallahu anhu. Kalau ada orang tidak pernah berpuasa dan bukan karena untuk bayar utang, maka dimakruhkan berpuasa setelah tanggal 15 sya'ban dan makruhnya adalah karohatat tahrim makruh kepada keharaman ini ada di dalam madhab kita Imam Ash-Syafi'i anhu. jadi ibu yang enggak pernah berpuasa kok tiba-tiba puasa di setelah tanggal 15 itu makruh menurut madhab Imam Syafi'i tapi karohatat tahrim sebagian mengatakan karohatat tanzih yang jelas makruh bukan sesuatu yang baik menurut madhab Imam Syafi'i kalau orang tidak pernah berpuasa di bulan sya'ban tiba-tiba di pertengahan bulan sya'ban adalah Berpuasa. Tapi ini ditolak oleh para imah yang lainnya. Pun demikian. Di dalam madhab anda semua dari madhab imam syafi'i. Kemakruhan tersebut menjadi hilang dengan tiga hal. Kemakruhannya puasa setelah tanggal 15. Hilang dengan tiga hal. Satu. Tidak makruh kalau anda mengkodok. Mengkodok. Kodok. Yang kedua, tidak makruh kalau anda punya kebiasaan puasa di sebelumnya. Biasa ibu puasa Senin ke Kemes. Maka setelah tanggal 15, ibu langsung lakukan puasa. Yang ketiga adalah disambung antara tanggal 15 dengan 16. Jadi kalau anda ingin boleh tanggal 16nya, tanggal 15 dia harus puasa. Jadi ada tiga. Ibu mengkodok setelah tanggal 15, tetap sah dan tidak makruh dan tidak haram kamu ya yang punya utang kok tiba-tiba masuk di tanggal 15 kacau, salah paham nih aduh, sudah tanggal 15 ke atas saya belum mengkodok bagaimana kalau mengkodok mah boleh bu, tidak ada masalah atau ibu punya biasa puasa Daud atau Senin Kemis biasa mengkodok atau masuk yang lainnya wajib, nazar. jadi masuk bab fardu, mengkodok atau nazar atau bayar kafarah, boleh setelah tanggal 15 jadi ada tiga, yang pertama adalah apa? Kalau kita untuk mengkodoh atau bayar nadar atau kafarah, boleh setelah tanggal 15. Yang sebelumnya tidak pernah berpuasa. Akan hilang kemakruhannya karahata tahrim atau tanzih ini adalah yang kedua, jika kita biasa melakukan sholat puasa sunnah di hari-hari sebelumnya. Yang ketiga adalah disambung antara tanggal 16 dan tanggal sebelumnya, maka itu tidak akan makruh lagi. Itu hanya ada di dalam matahat Imam Syafi'i saja. Selebihnya di badhab lain Tidak pernah membincangkan tentang kemakruhan Karena hadis Nabi sudah sangat jelas Bahasanya syakban semuanya disunnahkan untuk berpuasa Tapi ingat puasa itu bukan yang dikukuhkan seperti Senin kemis Tapi kalau ibu puasa pas di hari Senin Pas di bulan syakban Maka ibu mendapatkan puasa syakban Sekaligus puasa hari Seninnya Sama ibu mengkodok Niatnya tidak usah pakai syakbanan Niat mengkodok saja Maka ibu mendapatkan pahala syakban Pahala kodok plus sebabnya